Третата лекция брат Михаил, Омрам. Онзи, който умее да чака, един ден Господ ще му каже. Ето имам нещо за Тебе. Тайната на живота, това е качеството на Вашето поведение. Значи, тайната на живота, това е качеството на Вашето поведение. Този, който се моли на Бога, а отказва да се раздели с стария си живот, той просто си губи времето. Нима тъмните същества, сами могат да се създадат живота или да го получат от друго място, освен от Бога. Докоснете един камък с обич и той вече няма да е същият. Главното е непрестанно да полагате усилия. Значи в случая няма значение дали правите грешки. Непрестанно да полагате усилия. По-късно ще разберете, че тези грешки опътват към истината, опътват към светлината и те са необходима част от развитието на душата. Когато се научите да работите правилно, няма да има карма. Насочвайки нашите действия към една божествена цел, ние няма да предизвикаме кармата, а ще предизвикаме дихармата, т.е. милостта на Бога. Когато се появят аномалиите, винаги трябва да търсите причините в себе си, а не в учението или някъде другаде. Вие не забелязвате, че целият ви живот е основан върху неща, които не виждате. Само невидимия свят съществува. Всичко останало е под съмнение. Вие сте чували, не, не вярвам, защото не виждам. Ами аз казвам, ти вятъра не го виждаш. Като стане ураган, тогава ли ще го видиш? Ами и сърцето си не си видял. И така нататък, и така нататък. Елементарно. Небето ни ви иска мнението и вие имате това, което сте заслужили. Ако не действаме чисто, каквито и познания да трупаме, те няма да ни преобразят. Когато срещнете човек, който обърква живота ви, това вече е било подготвено отдавна. Вие сте посяли семето. Закони верни и истинни. Това е съдбата. Ако нямате време за светлината, ще имате време за тъмнината. Колко хора според вас са е способни да обичат истински? Брат Михил каза това, защото много хора търсят истинската любов. Ами как така, като ти не си в нея, очакваш. Разбира се, събереш с един човек, ти ще му изпратиш един куп паразити, които си ги трупал, той ще даде своите и ще започне една дружба, едно приятелство, след дреме ще ви говоря за паразитите. Така, нишата природа, не това е един цял народ, който живее вътре във вас. Това е армия, Значи всеки първо трябва да се справи със своята армия, после да иска да помага на другите. Никога не мислете, че онова, което ви се случва, е несправедливо и някакси лишено от смисъл, защото Бог грешка не прави. Трудността се състои в това, как да увлечем след себе си цялото това огромно вътрешно население. Става въпрос за многобройни паразити, вируси, дяволи, демони и така нататък. И когато пък ние ги подкрепяме, армията се увеличава. В нас, разбира се, живеят и духовни същества. Но освен това, многобройни животни, влечуги, диви зверове, птици, добитък многоброен. В цял зверилник, наистина вътре в човека е огромна джунгла. Въпросът не е в това, а как стъпваш? Как влизаш в джунглата? В Африка казват, ако обикнеш джунглата и стъпиш в нея, тя ти става приятел, лекар и така нататък. Ако не обичаш джунглата, всяка крачка е опасност. Така, в човека са струпани и всичките му предци. Значи това продължава, армията е огромна. Всичките му предци, предшественици, поколения, човека ги назовава с абстрактната дума наследственост. Да, в действителност това са съвсем живи създания, многобройни, които го обичат, мразят, дърпат го в най-различни многобройни посоки. И благотворни, и пагубни, зависи какво ще избере човека. Човекът е съвкупност от множество същества, които носи в себе си и най-често не знае кои са те и какво искат да постигнат те в него и чрез него. Нито те знаят, нито той. Това е лошия вариант. Има и е хубав. Ако работим върху себе си, ние съдействаме действами на цели поколения да се променят. На много висши същества да ни учат и да ни видоизменят. Хората в света са взети взаимно да се въвличат в пагубни пътища. Ако една способност не я е посветиш на Бога, ти постепенно започваш да я губиш. Значи ако тази способност е за хората или за някакви други неща, за държавата, за света и така нататък, неща, които не съществуват реално, защото всеки ден могат да изчезнат, значи ако не е посветено на Бога, постепенно започваш да губиш. Спасението е не в огрезенията, а в работата. Не усилията ви уморяват, това, което ви уморява е склонността да отваряте ума и сърцето си за мрачни и тежки мисли и чувства. Как да не сме уморени, след като сами на себе си сме в тежест? Небето никога не счита за важни успехите. А единствено усилията. Важни са усилията, а не успехите. Ако не постигате онова, което желаете, то е защото още не е дошъл божественият момент за това. Тоест истинският момент.